Придивившись ближче, він помітив, що коло навкруги королівського вогнища значно ширше, ніж треба для того, щоб грітися, і що люди зібралися сюди не тільки тому, що тут палала сотня в'язок хмизу. На просторі вільній місцевості, між натупом і вогнищем танцювала молода дівчина. Гренгуар, цей філософ-скептик, цей іронічний поет, був так зачарований блискучим видінням, що першу мить не міг збагнути – Хто вона та дівчина? Людська істота, фея чи ангел? Вона була невисока, хоча й видавалась високою. Такий стрункий та зграбний був її тонкий стан. Вона була смоглява. Проте легко було догадатися, що при денному світлі її шкіра мала чудовий золотавий полоск, як у андалузок та римлянок. Маленька ніжка в гарненькому взенькому черевичку теж була, мов, у андалузки так легко вона ступала. Дівчина танцювала, кружляла, пурхала на старенькому перському килимі, не кинутому їй під ноги. І щоразу, коли її сяючи личко обертались до вас, її великі чорні очі засліплювали вас, наче блискавка. Усі погляди були прикуті до неї. Люди стежили, затопомавши подих, роззявивши роти. Дівчина танцювала під звуки баскського тамбурина, який її округлі руки підносили над головою. Тоненька, бистримов оса в золотистому корсажі й барвистій спідниці, що розвивалася від швидкого танцю з оголеними плечима, стрункими ніжками, що мелькали з-під спідниці, чорним волоссям, блискучими очима. Вона видавалась неземною істотою. Далабі, подумав Гренгуар, це саламандра, німфа, богиня. Це вакханха з гори Мената. У цю мить одна коса саламандри розплелася, і мідна монета, що була до неї прив'язана, покотилася по землі. "Ені", ні», – сказав поет, – «вона циганка». Міраж розвіявся. Дівчина знову почала танцювати. Вона взяла долі дві шпаги, притулила вістрям до чола і заходилась обертати їх в одному напрямі сама кружляючи в протилежному. Справді, це була значенісінька циганка. Та хоч і яке велике було гренгуарове розчарування, видовище не втратило для нього своєї преднадності і чарівності. Яскраво-червоне світло святкового вогнища падало на обличчя людей. На смугляве чоло танцюристки і кидало блідий відблиск і хитливі тіні в вглиб Майдану. На чорний, потрісканий фасад старовинного будинку з колонами. З одного боку і на розпростертій кам'яній рамена шибениці – з другого. Серед тисяч освітлених полум'ям вогнища обличчя вирізнялося одне – суворе. Замкнути похмурило лице чоловіка, який стежив за танцюристкою особливо пильно. Невідомий одяг, якого не можна було розгледіти за натопом, мав здавалося не більше, як 35 років, а проте був уже лисий. Тільки на скронях у нього лишилося кілька пасом рідкого сивуватого волосся. Високий і широкий лоб його вже вкривали з моршки. Але в запалих очах виблискували молодечий запал, жодоба життя і глибока пристрасть. Він не зводив очей з циганки. І поки 16-річна дівчина безтурботно танцювала і пурхала, викликаючи захоплення натовпу, його обличчя ставало дедалі похмурніше. Час від часу у нього то виривалося зітхання, то появлялася усмішка на устах. Але усмішка була ще гіркіша, ніж зітхання. Нарешті дівчина, задихавшись, зупинилась і довкола вибухнули оплески. «Джалі!» – покликала циганка. І Гренгуар побачив, як в неї підбігла гарненька біла маленька кіска, прутка жвава з блискучою вовною, з позолоченими ріжками і копицями, в золоченому нашиннику. Досі він не помічав кіски. Вона лежала з краєчку килима і дивилася, як танцювала її господиня. «Джалі!» – сказала танцюристка. «Тепер твоя черга!» І присівши, дівчина граціозно простягла до кізочки свій тамбурин. «Джалі!» – спитала вона. «Який тепер місяць?» Кізка підняла ніжку і стукнула ратечкою один раз по тамбурину. Справді, був перший місяць, січень, натуп заоплодував. Джалі, знову спитала дівчина, перевернувши тамбурин другим боком. Яке сьогодні число? Джалі підняла позолочену ратичку і вдарила шість разів у тамбурин. Джалі, провадила далі ціганка, знову перевернувши тамбурин. Котра зараз година. Кіска вдарила сім разів, і курант на вежі будинку з колонами – Зараз же вибили сьому. Народ був у захваті. Це чеклунство! Почувся зловісний голос у натопі. То був голос чоловіка, який не зводив очей з циганки. Дівчина затремтіла і обернулася. Але оплески заглушили той загрозливий вигук. Вона знову повернулася до кіски. Джалі, як ходить метр Гішар Гран-Ремі, капітан міських стрільців, під час процесії настрітення. Кіска стала на задній ніжки і почала мекати, пересуваючись так кумедно і поважно, що всі глядачі зайшлися реготом від цієї пародії на святельницьке благочестя капітана стрільців. «Джалі!» – знову спитала дівчина, підбадьорена дедалі більшим успіхом. А як виголошує промову королівський прокурор Духовного суду метр Жак Шармолю? Кіска сіла і замекала так дивно підкидаючи передні ніжки, що все в ній, поза, рухи, звуки, одразу нагадали Жака Шармулю, бракувало тільки поганої французької і латинської вимови. Натовп аплодував ще сили. Святотарство, блюзнірство, знову почувся голос лисо чоловіка. Цяганка обернулася. Ах, промовила вона, знову цей лихий чоловік. Потім, закупиливши нижню губу, Дівчина зробила гримасу, як видно, звично їй повернулася на каблучку і почала збирати в тамбурин пожертви глядачів. Крупні дрібні срібні монети, ліарди з орлом сипалися дощем. Коли танцюристка підійшла до Грангуара, він необачно засунув руку в кишеню, і циганка зупинилась. Хай йому чорт, сказав поет, знайшовши на дні своєї кишені те, що там було. Тобто нічого. А молода дівчина все стояла біля нього, дивлячись великими очима. І, пристягнувши до нього тамбурин, чекала. Чоло Гренгуара вкрилося великими краплями поту. Якби в його кишені були всі скарби перу, він без вагання віддав би їх танцівниці. Але Гренгуар не мав золота перу, та й самої Америки на той час іще не відкрили. Несподіваний випадок виручив його. «Ти вшиєшся звідси, єгипетська серано, пролунав гострий голос – із найтемнішого кутка Майдану. Дівчина злякано обернулася. То крикнув уже не лисий чоловік. Голос був жіночий, нестямний і злий. Але той крик, що так налякав циганку, розвеселив юрбу хлопчиків, які вешлили з по Майдану. Це затворниця з Роландової вежі, закричали вони, нестримно регочучи. Це лахмітниця репетує. Чи вона ще не вечеряла? Однесімо їй доїдків із святкових столів і вони кинулися до будинку з колонами. Тим часом гренгуар, скориставшись із бентежній танцівниці, зник. Вигуки хлопчиків нагадали йому, що він теж ще не вечеряв. І поет побіг за ними, але у маленьких пустунів ноги були проткіші, ніж у нього. І коли він опинився біля стовпів, на них уже не було нічого. Не лишилося навіть жалюгідної перепічки по п'ять суз за фунт. Тільки намальовані у 1434 році Маттеєю Вітерном струнки королівські лілеї з трояндами прикрашали стіни. Це була мізерна вечеря. Невесело лягати спати без вечері, а ще сумніше лишитись голодним і не знати, де ночувати. Гренгуар опинився саме в такому становищі: ні хліба, ні притулку. А з усіх боків його гнітила скрута. На його думку, аж надто сувора. Він давно вже дійшов тієї істини, що Юпітер створив людину, коли на нього напала мізантропія, і що все своє життя мудрецеві доводиться боротися проти долі, яка з усіх боків насідає на його філософію. Що ж до Гренгуара, то ще ніколи вона не насідала так люто і жорстоко, як цього разу. Поет відчував, що його шлунок уже б'є на сполох, і вважав, що з боку долі то вельми кепсько руйнувати філософію, за допомогою голоду. З меланхолійних роздумів, у які він поринав дедалі глибше, його зненецька вивів дивний і ніжний-ніжний спів. То співала юна циганка. Від її голосу, як і від танцю та вроди, віяло чимось незбагненно чарівним, чимось чистим і дзвінким, легким і окриленим, якщо можна так сказати. Це було нескінченне наростання мелодій, несподіваних рулат. А далі йшли прості музичні фрази, переплетені гострими і різкими звуками. Потім варіації гам, які могли б збентежити навіть соловейка, але в яких усе-таки завжди була гармонія. М'які переливки октав здіймались і опускались. Як перса молодої співачки, її чарівне личко надзвичайно жваво відбивало всю примхливість пісні від пристрасного захвату до величної спопливості. Вона наші була то пустотливим Дівчиськом, а то королевою. Циганка співала невідомою грануварів мовою. Здавалося, вона сама не знала якою, бо вираз обличчя співачки мало відповідав змістові пісні. Ось цей чотиривірш в її устах звучав нестямно. Багатство великого скриню в колоні нежданно знайшли, а в ній на знаменах шовкових Страховищ малюнки були За хвилину Гренгуарві на очі наверталися сльози Такого виразу вона надавала дальшим словам Араби на конях сиділи, без руху, немов не живі У них на плечах самопали, в руках їх мечі бойові та все ж її пісня дихала радістю, і здавалося, що дівчина співає, мов пташка, спокійно, безжурно. Пісня циганки порушила задумливість поета, як глебідь порушує гладінь води. Гренгар слухав її з якоюсь насолоду, забуваючи все на світі. Вперше за довгий час він забув свої страждання. Але то була лише коротка мить. Той такий жіночий голос, який урвав танець дівчини, Тепер урвав її спів. Чи замовкнеш ти, чортова торохтійко?» крикнула жінка з того ж темного закутка майдану. Бідолашна торохтійка замовкла. Гренгуар затулив вуха. О, клята щербата пилка, що ще розтрощила ліру. вигукнув поет. Глядачі теж бурчали. К чорту веретницю, чулося звідусіль, і старе опудоло, хоч. Його ніхто й не бачив на Майдані, могло б доброго, дорого поплатитися за свої нападки на циганку. Якби втумить увагу натупу не відвернула процесія папа Блазні, яка вже обійшовши багато вулиць і перехрест, галасливою юрбою ринула із смолоскипами на Гревський майдан. Це процесія, яку наші читачі бачили, коли вона виходила з палацу правосуддя по дорозі зросла вібравши всіх паризьких пройдисвітів, гульвіс та волоцюг. І коли вона прибула на Майдан, то було величне видовище. берегу простували цигани. Першим верхи на коні їхав циганський князь. А порід йшли його графи, тримаючись за вуздечку та стримена. За ним безладно усунули цигани та циганки із своїми дітьми, які верещали на їхніх плечах. Усі – князь. Граф, чернь, у лахміті і сухозлодиці. Далі королівство Арго. Примітка арго французькою умовна мова якої-небудь суспільної групи, професії, товариства та інше, що відрізняється від загальної мови наявністю слів незрозумілих сторонів. Тут Гюго називав королівством Арго декласований прошарок тогочасного Парижа. Тобто, увесь набрід Франції, розставлений по ранжиру. Причому найдрібніші були попереду. Отак йшли вони по четверо в ряд, з різноманітними ознаками своїх звань у цьому дивовижному мистецтві. Каліки, кульгаві, одноруки, кишенькові злодії, жиєпі-пілептики, богомольці, хірляки, вдавані паралітики, розпусники, волоцюги, шахраї, палії, крутії, канюки, мазурики, домушники. Перелік усіх стомив би самого Гомера. У центрі конклаву мазуриків і домушників ледве можна було розладіти короля Арго – великого кесаря, який сидів на впочепці на легенькому візочку, запряженому двома великими собаками. За королістом Арго йшла імперія Галілеї. Гіом Руденький, імператор Галілейський, велично виступав у своїй корпуровій залитій вином халамиді, оточений жезлоносцями, підданими писарчуками лічильної палати. Перед ним ішли скоморохи, б'ючись між собою і витанцьовуючи якийсь піричний танець. І завершувала похід корпорації судових писарів у чорних мантіях. Вони виступали під звуки музики, гідної шабишу, несучи в руках великі свічки ярого воску й заквічені гілочки святкового дерця. У центрі цього натовпу вищи чини абаства блазня несли на своїх плечах ноші засталений свічками, густіше, ніж рака святої Женев'єви під час чуми. А на ношах сяєв у манті і тіарі з патерицею новообраний Папа Блазні. Дзвонар собору паризької богоматері Квезімоду Горбань. Кожен загін цієї хамерної процесі мав свою особливу музику. Цигани били в балафоса і в африканські тамбурини. В Арготинці, народу вельми маломузикального, були все ще віоли, пастуші ріжки і старовинні рюбеби 12 століття. не набагато випереду Галілейське царство. В його музиці ледве розрізнялися звуки якоїсь жалюгідної Ребеки – скрипки дитячого періоду мистецтва, яка мала тільки три тони. Зате навколо Папи Блазні у Величній какофоні розгорталося все музичне багатство епохи. Щоправда, воно теж обмежувався ребеками верхніх, середніх і нижніх регістрів та ще флейтами і мідними інструментами. Ба, наш читач уже знає, що то був оркестр Гренгуара. Важко змалювати той вираз гордовитої і блаженної радості, якою світилося похмуре й потворне обличчя Квазімодо весь час, поки Юрбай йшла від Палацу Правосуддя до Гремського Майдану. Перше в своєму житті він відчув насолоду від задоволення самолюбства. Досі знав лише зневагу, презирство до свого становища, огиду до своєї особи. І тепер дарма, що був глухий, він немов справжній папа тішився привітаннями цієї юрби, яку ненавидів за те, що відчував її ненависть до себе. Байдуже, що його народ був тільки збіговиськом блазнів, калік, злодів, жебраків. Це все-таки був народ. А він володар. І квазімоду серйозно сприймав усі ці іронічні оплески та глумливі вияви пошани, до яких, однак, домішувався, треба визнати справжній страх. Бо Горбань був сильний, бо кроєвоногий був меткий, бо глухий був злий. Три якості, що вгамовували насмішників. А втім, ми зовсім не певні, що новий папа Блазнів добре усвідомлював почуття, які сповнювали його самого. І ті, що їх він викликав у інших людей. Дух, який жив у цьому недоладному тілі, був такий же недовершений і убогий. Отож, усе те, що відчував квазімоду в цю мить, було неясне, плутане, туманне, тільки радість переймала його гордість, володіла ним. Похмуре, жалюгідне обличчя його, здавалося, випромінювало сяйво. І ось, саме в ту хвилину, коли сп'янілого від власної величі квазімоду урочисто проносили повз будинок з колонами, Юрба з подивом і жахом побачила, як до гробаня кинувся якийсь чоловік і видер з його рук дерев'яну позлочену потерцю, знак блазнівської папської гідності. Цей сміливець був той самий лисий чоловік, який щойно змішавшися з Юрбою, що оточувала циганку злякав її своїми сповненими погрозами і ненависть словами. На нього було вбрання духовної особи. Тільки но він вийшов з натовпу, Гренгуар що не бачив його, здивовано вигукнув: Тиба, це ж мій учитель герметики". Примітка. Герметика поширена в середньовіччі псевдонаука про таємницю виготовлення золота та інше. Дом. Примітка. Дом від латинського dominus один з титулів католицького духовенства. «Клод Фроло, архідеякон. Якого дітька йому треба від цього паскудного горбання? Той же його зараз проковтне». І справді. У натовпі пролунав крик жаху. Страшний квазімоду рвонувся з нож, і жінки відвернулися, щоб не бачити, як він роздере архідеякуна. Горбань одним стрімком опинився біля священика, глянув на нього і впав перед ним навколишки. Священник зірвав з нього тіару, зламав його потерцю, розірвав мішурну матію, мантію. Квазімоду, низько схиливши голову і схрестивши руки, все ще стояв на колішках. Потім між ними почався дивний діалог мови, знаків і жестів, бо жоден з них не промовив ні слова. Священник стояв випроставшись, розгніваний, грізний, владний. Квазімоду розпер... розпростерся долі покірливий, благаючий. А тим часом Квазімоду безперечно міг би одним пальцем розчавити священника. Нарешті архідеякон грубо струснув Квазімоду за могутнє плече і жестом вілів йому встати і йти за ним. Квазімоду підвівся. Тоді братство блазня, трохи отягнувшись, спробувало захистити свого папу так раптово скинутого з трону. Цигани, арготинці і уся корпорація судових писарів репетуючи озвучила священика. <кхи> квазімоду затулив його з собою, стиснув свої здоровені кулаки і, скригочучи зубами, наче розлючений тигр глянув на нападників. Священик знову набрав вигляду своєї похмурої гідності, подав знак Квазімоду і мовчки рушив з Майдану. Квазімоду йшов попереду, розтовхуючи натовп. Коли вони протиснулися крізь юрбу і перетнули майдан, хмара цікавих роззяв спробувала податися за ними. Квезімоду на мить відстав, а тоді, заткуючи, пішов за архідеяконом. Приземкувати. лютий, страшний, спойовачений, насторожний, він облизив свої ікла дикого кабана, ревів, мов хижий звір, і жестом, а той самим поглядом відкидав натовп назад. Їм дали Зникнути у війській темній водочці. Ніхто не насмілився піти за ними. Бо сама думка про квазімоду, який люто скриготів зубами, заступала їм дорогу. Оце так диво, пробурмотів Гренгуар. Але де ж хай йому біз, я знайду собі вечерю. Глава четверта. Прикроші, на які наражаєшся, переслідуючи вночі гарненьку жінку. Гренгуар попрямував на омання за циганкою. Він бачив, що вона зі своєю кізочкою пішла вулицею ножарів і теж рушив за нею. А чому би ні? подумав поет. Досвідчений філософ паризьких вулиць Гренгуар давно помітив, що ніщо так не сприяє роздумам, як переслідування гарненької жінки, особливо коли не знаєш, куди вона йде. У цій добровільній відмові від власної волі підпорядкуванні своєї забаганки, забаганці іншої особи, котра навіть не здогадується про це, є якась суміш примхливої незалежності і сліпої слухняності, щось середнє між рабством та свободою. І це вабило гренгуара з його складним сповненим сумнівів і нерішучості розуму, який поєднував у собі всі крайності потроху. Безперервно вагався, між всілякими людськими уподобаннями, притушуючи їх одне одним. Він охоче порівнював себе з труною Магомеда, яку два магніти весь час притягують у протилежні сторони, і тому вона вічно висить між вісочінню та безодною, між небом і землею, між занепадом і зльотом, між зенітом і надиром. Якби Гренгуар жив у наші дні, він був би чудовою золотою серединою між класицизмом і романтизмом. Але він не був біблійним героєм, щоб прожити 300 років. А шкода. Те, що його немає, створює прогалину, яка сильно дається в знаки саме в наш час. Настрій людини, котра не знає, де переночувати, спонукає до переслідування перехожих, особливо жінок. А Гренгуар завжди робив це вельми охоче. Отож, він замислено знайшов за дівчиною, яка, помітивши, що городяни поспішають додому, і тавер на єдині місця, де щось продавалося того дня, зачиняються, поспішала й сама і підганяла свою кізочку. «Десь же зрештою вона мешкає», – меркував Гренгуар, – «а в циганок добре серце». Хто знає. І крапки, що їх він поставив у думці після цього недомовленого припущення, да в собі якісь невиразні, але дуже перенадні сподівання. Час від часу минаючи городян, що замикали двері своїх помешкань, він ловив уривки їхніх розмов, які розривали ланцюг його райдушних припущень. Ось, який один старий, ось якийсь один старий звернувся до нього. А знаєте, містере Тібо Фернікель, холодно сьогодні. Гренгуар знав про це ще з початку зими. Ще як метри Боніфас Дізом? Чи не буде знову така зима, як три роки тому, у 80-му році, коли міра дров коштувала 8 су? Це метри Тібо ніщо проти зими 1407 року, коли морози стояли від мартинового дня аж до стрітення. І такі люті, що в залі засідань Судової палати на період писаря чорнило замерзло через кожні три слова. І тому не можна було вести протокол. А дві сусідки стояли біля вікон із свічками, що потріскували в тумані велику розмову. Чи ваш чоловік розповів вам, пані Лабурдак, про нещасний випадок? Ні. А що сталося, пані Тюркан? Такінь пані Жуля Гудена, нотаріуса Шатле. Перелякався фламанців з їхнім почтом і збив з них метра Філіппу Авріло – облата целестинських монахів. Примітка – людина, що подарувала своє майно монастирю і сама перейшла на його утримання. Невже? Істина правда? Кінь-міщенина? О, це вже занадто! Коли б ще кінь-рицаря, тоді інша річ. І вікна зачинилися. Але нитка думок гренгуара вже урвалася. На щастя, він швидко віднайшов і зв'язав її кінці завдяки циганці Джалі, які йшли поперед нього – дві тендітні, ніжні і чарівні істоти. Гренгуар захоплювався їхніми маленькими ніжками, гарненькими формами, граціозними рухами. В його уяві вони обидві майже зливалися взаєморозумінням і щирою дружбою, нагадуючи молоденьких дівчат, а спритністю, проворністю і легкістю ходи кізок. Тим часом на вулицях ставалося кожна хвилина темніше і тихше. Уже давно пролунав дзвін, закликаючи городян гасити світло. І тільки в ряди годин на вулиці траплявся перехожий або десь блимав у вікні вогник. Ідучи слідом за циганкою, Гренгуар забрів у заплутаний лабіринт вуличок, перехресь і глухих закутків навколо старого цвинтаря без невинних немовлят. Усі ці вулички були схожі на клобок ниток, переплутаних котеням. Вулиці позбавлені всілякої логіки, – подумав гренгуар, розгубившись серед безлічі поворотів, що по кілька разів приводило його на те саме місце. Проте дівчина, все більше прискорюючи ходу, впевнено йшла вперед. Видно, добре знала дорогу. Гренгуар, напевно, заблудився, якби на одному з поворотів не помітів мимохідь ажурної верхівки восьмигранного ганебного стовпа на ринку, що чітко вирізнялася чорними контурами на тлі освітленого вікна якогось будинку на вулиці Вердаве. Дівчина вже давненько помітила, що за нею хтось йде. Час від часу вона тривожно озиралася, а раз, скориставшися з промінчика світла, що вирвався з напівзачинених дверей пекарні, раптом зупинилася і пильно оглянула гренгуара з голови до п'ят. А тоді зробила вже знайому йому гримаску і пішла, не зупиняючись далі. Це трохи збентежило поета. В чергій грамасті, безперечно, була зневага і насмішка. Тож, похиливши голову, він почав рахувати каміння бруківки і йшов за дівчину вже на деякій відстані. На одному з поворотів дівчина Зенецька здесь зникла, і раптом він почув її пронизливий крик. Гренгуар прискорив ходу. Вулиця губилася в темряві, але намочення оливи клоче. Що горіло на розі за чавуною огорожею біля підніжжя статуї причисту діви, дало змогу Гренгуарові розгладіти циганку. Вона виривалася з рук двох чоловіків, які намагалися затулити її рота. Бідолашна киска наставила на них ріжки і перелякано мекала. Гей, варто, сюди! крикнув поет і хоробро кинувся вперед. Один з чоловіків, які тримали дівчину, обернувся. І Гренгуар побачив жахливе лице квазімоду. Він не кинувся тікати, але й не ступив більше жодного кроку вперед. Квазімоду підійшов до нього, розмахнувся, і гренгар, відлетівши кроків на чотири, впав на брук. А Горбань, несучи дівчину, що висіла в нього на плечі, мов шовковий шар, швидко зник у темряві. Його спільник подався за ним, а бідна кіска, жалібно мекуючи, побігла ззаду. Рятуйте, рятуйте! кричала нещасна циганка. Стійте, негідники, відпустіть дівку! про голос вершника, що несподівано виїхав з-за рогу сусідньої вулиці. То був ротаремістр королівських стрільців, озброєний з ніг до голови, з шаблею на голо. Вирвавшись з рук уступілого квазімоду циганку, він посадив її поперед свого сідла, страшний горбань отямявшись від подиву, хотів було кинутись до нього, щоб відібрати свою здобич, але в цю мить з'явилося 15 чи 16 озброєних палашами стрільців, які їхали слідом за своїм ротмістром. Загін королівських стрільців за наказом месіра Робера де Стутвіля, начальника сторожі Паризького право, об'їжджав дозором міста. Квазімоду оточили, схопили, зв'язали. Він римів, шерленів, кусався, і коли б це було вдень, то безперечно самий вигляд його обличчя, яке від люті стало ще потворнішим, примусив би втекти весь цей загін. Однак уночі найгрізніша зброя Квазімоду, потворність, була безсила. сила. Спільник везі під час сутички зник. Ця циганка, граціозно виправставшись у сідлі, поклала обидві руки на плечі молодого ротмістра і кілька хвилин дивилася на нього, мов зачарована його доблесним виглядом і щойно поданою їй допомогою. Надавши своєму ніжному голосу ще більше ніжності, вона першою порушила мовчанку. «Як вас звати, шановний рицарю? Ротмістр!» «Феб деша до ваших послуг, красуни», – відповів офіцер, прибираючи молодецького вигляду. «Спасибі», – промовила дівчина. І поки, поки ротмістр Феб підкручував на бургундський манер свої вуса, вона, мов, стріла, що падає на землю, ковзнула з коня і зникла, як блискавка. «Сто чортів, Мені було приємніше, якби зосталося це дівчисько», – крикнув молодий офіцер і вилів міцніше зв'язати квазимото путами. Що вдієш, ротмістера?» – сказав один стрілець. Ластівка випухнула. Кажан лишився. Глава п'ята Прикрощі тривають. Гренгуар, оглушений падінням, усе ще лежав на розі вулиці поблизу статуї пречистої Діви Марії, поступово приходив до тями перші кілька хвилин він ще витав у напівсвідомих, непозбавлених приємностей марнях, в яких ефірно легкі постаті циганки та кіски плуталися з важким кулаком квазімоду. Цей стан тривав недовго. Гостре відчуття холоду нарешті вернуло герангуарами пам'ять і усвідомлення дійсності. Чому це так холодно?» – буркнув він і раптом помітив, що лежить майже посередині стічної канави чортів горбатий циклоп. Процідив крізь зуби Гренгуар і спробував підвестись. Але він був так оглушений ударом і падінням, що мусив лишитися на місці. Щоправда, рука його досить вільно рухалася. Заткнувши собі носа, поет скорився долі. «Паризька Грязюка», – подумав він, бо був певен, що ця канава стане йому притулком. А самотньому в притулку тільки думай та міркуй. «Паризька Грязюка якась особливо смердюча. В ній, мабуть, багато леткої і азотистої солі. Так, принаймні, вважає метр Нікола Фламель та герметики. Слово «герметики» раптом навело його на думку про архідеякона Клода Фроло. Він згадав бурхливу сцену, свідком якої нещодавно був. Згадав, що циганка виривалася від двох чоловіків, і що один із них був Квазимоду, і перед ним зненацька проминула зловісне гордовите обличчя архідеякона. Це було б дивно, подумав Гренгуар, і, виходячи з своїх припущень, почав зводити фантастичну будову гіпотез, цю карткову хатку філософію. Потім, раптом, повернувшись до дійсності, вигукнув: О, чорт, я замерзаю. Справді, становище ставало додалі нестерпнішим. Кожна краплинка води в канаві відбирала у нього крихітку тепла, і температура його тіла невблагавно зрівнювалася з температурою канави. А тут іще й нова біда впала на нього. зграя дітлахів цих малих босонохих дикунів, шибайголів, які завжди гасають по паризьких вулицях і які бувало колись щовечора, як ми ще дітьми виходили зі школи, шпурляли в нас камінням тільки за те, що наші штани не були подерті. Ватага оцих малих шибенків, не незважаючи на те, що довкола люди сплять, бігла голосно сміючись і репетуючи до того місця, де лежав Гренгуар. Вони тягли за собою щось дуже схоже на лантух і так стукутіли своїм собою, що могли б розбудити і мертвого. Гренгоар, душа якого ще не зовсім покинуло його грішне тіло, трохи підвівся. «Гей! Генеке не дандеш! Гей! Жане Пенсбурд!» гукали вони. «Старий Естеш Мобон, що торгував залізом на розі вулиці, помер. Ми заховали його сіник, і розкладемо розкрад... зараз святкове вогнище. Сьогодні ж свято, на честь фламанців. Отак вигукуючи, вони підбігли до канави і не помітивши, що там хтось лежить, кинулися nek просто на гренгуара. Один хлопчак зараз же схопив віхоть соломи і запалив у квітника, який горів перед статуєю причисту Діви. Господи, помилуй, промимрив Гренгуар. Здається, Тепер мені стане надто гаряче. Момент був критичний. Лежачи у воді гренгуар отот мав опинитися ще й у полум'ї. Він зробив надлюдське зусилля, не таке здатен хіба, що фальшивий монетник, якого мають зварити живцем і який намагається вирватися. Схопився на ноги, відкинув сінник на хлопчиків і побіг. «Причисте діво!» – заверіщали дітлахи. «Торговець залізом воскрес!» І вони розбіглися в розтіч. Поле бою залишилося за сінником. Бельфоре, отець Лежуш і Корозе запевняють, що другого дня духовництво цієї парафії урочисто підібрало сінник і перенесли його до ризниці церкви сент Опюртуне, де Паламар аж до 1789 року мав неабиякий зиск з великого чуда, що його вчинила статуя причистої діви на розі вулиці Моконсей пам'ятної ночі з 6 на 7 січня 1482 року, самою своєю присутністю вигнавши біса спокійного еста бону, котрий, щоб обдурити чорта, вмираючи, хитро заховав свою душу в сінник. Глава 6. Розбитий кухоль. Якийсь час гренгуар біг щодуху. Сам не знаючи куди, натикаючись на стіни будинків на поворотах, перестрибуючи через якісь канави, перетинаючи якісь вулички, глухі закутки, перехрестя, заплутані ходи й виходи ринку, доходячи в своєму панічному стресі до усвідомлення того, що пригарна латина старовинних хартів називає «Тота віа Чемінум етвіарія віарія» – примітка, гетьовий шлях покручений і заплутаний латинською. Раптом наш поет зупинився. По-перше, треба було перевести дух, а по-друге, тому, що його наче схопила за комір дилема, яка нараз постала перед ним. Щось мені здається, метр П'єр Гренгуар, сказав він сам до себе, притуляючи палець до лоба, що ви біжите, як божевільні. Та ж малі башкетники злякалися вас не менше, ніж ви їх. Здається, ви чули стуки їхніх собор, коли ви не тікали на південь, тоді, якби мчали на північ. Отож, одне з двох. Або вони втекли, і залишений ними сінник саме і є тим гострим ложем, гостинним ложем, якого ви з самого ранку марно шукаєте, і яке чудом посилає вам причиста діва в нагороду за ваше мораліте, написане на її честь. Або ж ті шибики, шибеники не втекли і запалили сінник. А це є якраз те чудове вогнище, якого ви так потребуєте, щоб піднестися духом обсохнути і зігрітися. В обох випадках сінник, чи то як добре вогнище, чи як добре ложе, є подарунком небес. Може, причиста діва, що стоїть на розі вулиці Моконсей, тільки для того і послала смерть старшові Мобону, і тікати, мов пікардієць, від француза, покидаючи те, чого ви шукаєте, без глузді. Ви, П'єре Грингуар, просто дурень. Роздивляючись і приглядаючись, принюхуючись і прислухаючись, він повернув назад. Цей вигук трохи підбадьорив його, а червонуватий відблиск, що блинком у віконці довгої вузької вулицьки, вулички ще більше, додав йому духу. «Слава Богу!» – промовив він. «Це горить, мій сіни!» І, уявляючи себе керманичем судна, що, зазнавши катастрофи, то не серед ночі, побожно додав. «Сальве, сальве, Маріс, Слава, слава тобі, зоре морська!» Латинською. До кого звертався поет з цими словами Літані, до причистої діви чи до сінника, ми того ніколи не дізнаємось. Ступивши кілька кроків по цій довгій, пологій, небуркованій і чим далі бруднішій та крутішій вуличці, він помітив щось незвичайне. Вуличка не була безлюдна, по ній тут і там чвалали якісь невиразні, безформні постуті стягнушись до вогника, що мерехтів на другому кінці. Вони скидалися на незграбних комах, які уночі, перелазячи з травинки на травинку, повзуть до вогника пастухів. Ніщо так не надає людині відваги, як відчуття порожньої кишені. Гренгуар йшов уперед і незабаром догнав одну з тих примар, яка повзла повільніше від інших. Підійшовши ближче, Гренгуар побачив, що то був жалюгідний без ноги каліка, який орухався, підстрибуючи на руках, немов поранений павук-косар, у якого лишилось тільки дві ноги. Коли Гренгуар проходив повз цю павукоподібну істоту з людським обличчям, вона жалісним голосом завила. «Лабуона, мансія, сеньор! Лабуона, мансія!» – примітка. «Подайте, сеньор! Подайте!» – італійською. «Хай тобі, чорта, я мені разом з тобою! Я не розумію, що ти кажеш!» – мов Гренгуар, минаючи його. Він догнав ще одну з тих рухливих тіни і придивився до неї. Це був каліка, кульгавий та безрукий. Причому такий, що складна система милиць і дерев'янок, яка його підтримувала, робила його схожим на рухливі мулярські підмостки. Маючи нахил до благородних і класичних порівнянь, Гренгуар у думці назвав його живим – тринижником вулкана. Цей дивний триніжок, цей живий триніжок, порівнявшись із поетом, привітав його тим, що підсунув йому під самісіньке підборіддя свою шапку, немов чашку для гоління, і крикнув майже вухо: Сеньор Кабальєро, пара компрар, унпедасо де пан. Примітка. Сеньоре Рицарь, подайте на шматок хліба іспанською. «Здається, – подумав Грингуар, – це теж говорить, але якось чудернацькою мовою. Менш щасливіший за мене, якщо розуміє її». Потім думки його раптом повернули в іншому напрямку. Він ляснув себе по лобі і вигукнув. До речі, що біса вони хотіли сказати сьогодні вранці о тим своїм Есмеральда? Прискорив ходу, але щось утретє загородило йому дорого. Це щось, чи точніше хтось, то був низенький, з бородатим єврейським обличчям сліпець, який, наче, висловав своє палицю і якого, мовби тягнув на буксирі великий пес, сліпий, прогунявий, з угорським акцентом. «Фасітоте карітатем, примітка, подайте милостиню латинською». «Слава Богу», – озвався П'єр Гренгуар, – нарешті хоч один заговорив людською мовою. Очевидно, я видаюся їм дуже милосердною людиною, якщо у мене просить голостинь. Дарма, що мій гаманець геть порожній. Друже мій, звернувся він до сліпця. На тому тижні я продав останню свою сорочку. Оскільки ви розумієте лише мову цицерона, вендіди, хебдомади, напер, трансіта, меам, ультімам чи місама. Примітка. Минулого тижня, і я продав свою останню сорочку – середньовічна латинь. Сказавши це, він одвернувся від сліпого і пішов далі. Але сліпий теж рушив швидше за ним, поспішаючи і грюкаючи милицями та жебрайськими мисочками обруківку. Кинулися паралітик та без ноги. І всі троє, штовхаючись, наступаючи нещасному грингуарові на п'яти, завели свою пісню. «Карітати!» – почав сліпий примітка. «Милостиню» – латинською. «Лабуона мансія» – підхопив без ноги. Примітка. «Подайте» – італійською. А паралітик, завершуючи музичну фразу, повторював. «Умпедасо де пан» – примітка. «Шматок хліба» – іспанською. Гренгуар затулив вуха. «О, Вавилонське стовопотворіння!» – крикнув він і побіг. «Побіг і сліпий!» Побіг паралітик, побіг без ноги. А далі в міру того, як він заглиблювався у вулицю безногих, сліпих, кульгавих, безруких, однооких і вкритих виразками прокажених, ставало все більше і більше. Вони вилазили з усіх сусідніх провулків, з будинків, з підвалів, і всі вили, ревли, скавуніли, взвиваючись і шкутельгаючи по пояс у грязюці. Мов слимаки після дощу сунули туди, де блищало світло. Гренгуар невідступно супроводжений своїми трьома переслідувачами, не знаючи до пуття, чим це скінчиться, йшов розгублений серед натопу, обходячи кульгавих, переступаючи через безногих, застерячи ногами в цьому мурашнику калік, мов судно англійського капітана серед скупчення крабів, спробував повернути назад. Але було вже пізно. Весь цей легіон, на трьома жебраками, замкнувся за ним. І поет йшов далі, гнаний нестримним натиском юрби, страхом і водночас запамороченням, що перетворювало все довколишнє на якийсь кошмарний сон. Нарешті дістався кінця вулиці. Вона виходила на величезний майдан, де мерехтіли тисячі вогників, розсіяних у густому тумані ночі. Гарангуар кинувся туди, покладаючись на свої пруткі ноги, сподіваючись утекти від трьох калік примар, які причепилися до нього. «Он де вас, омбре?» «Примітка. Куди біжиш, чоловічі?» – іспансько. Гукнув паралітик і, відкинувши свої милиці, помчав за ним. Ноги у нього, певно, були найздорівіші з усіх, які будь-коли міряли Паризький брук. Тим часом без ноги, ставши на обидві ноги, насунув гренгуару на голову свою важку залізну шабарайську миску, а сліпий палаючими очима глянув йому в обличчя. «Де є?» – спитав поет, заціпенівши від жаху. «У дворі чудес!» – відповіла якась четверта мара, що підійшла до них. «Клянуся душею, це правда!» – вигукнув Гренгуар. «Я бачу сліпих, які прозріли, і без ног, які бігать. А де ж Спаситель?» – у відповідь пролонав зловісний регіт. Нещасний поет оглядівся навколо. І справді він опинився в тому страшному дворі чудес, куди в таку пізню годину ще не попадала жодна порядна людина. В тому зачарованому колі, де безслідно зникали, мов дрібні крихітки, служителі шатле і міські страшники, які попадали туди, у городищі злодії ці гидкій бородавці на обличчі Парижа, в канаві для нечистот, з якої щоранку виливався, і в яку щовечора виливався гнилий потік пороків, жебратства і бродяжництва, що заповнює вулиці столиці, у потворні вулику, куди щовечора злітались із своєю здобищою всі трудні суспільного ладу. У притулку, де відбувалося вже зцілення, де циган, чернець, розстригав, розпусний школяр, пройдесвіти всіх народностей, іспанці, італіїць, німці, волоцюги всіх виросповідань, іудеї, християни, магометани, язичники, всі ті шахраї, які в день жебрали, вкриті намальованими ранами, вночі оберталися на розбійників. Словом, він опинився в тій величезній, гардеробні, де в ту пору одягалися і роздягалися всі лицедії невирушої комедії, яку грабунок, проституція і вбивство грають на вулицях Парижа. То був просторий Майдан неправильної форми і погано вимущений, як і всі тогочасні Майдани Парижа. Скрізь палали вогнища, навколо них кишили дивні кубки людей, які вешталися сюди туди, галасували. Чути було пронизливий регіт, плащ дітей, жіночі голоси. Руки голови тих людей, чорні на яскравому тлі вогнищ, описували тисячі химерних рухів. Часом на землі, де відблиски вогню і величезні розпливчасті тіні, можна було побачити пса, схожого на людину, або людину схожу на пса. Межі раз і видів, здавалося, стерлися у цьому городищі, не мов, у якомусь пандемону йому чоловіки, жінки, тварини, вік, стать, здоров'я, недуги – все видавалося спільним серед цього люду. Все змішувалось докупи, переплутувалося, нашаровувалось одне на одне. Кожен мав на собі спільний для всіх відбиток. При мінливому і тьмяному відбузку вогнищ Гренгуар, незважаючи на свою розгубленість, мав змогу розгледіти навколо всього Майдану його мерзенне облямування. Жалюгідні халупи, фазгади яких поточені шашелем, Покороблені, перехняблені, з одним чи двома освітленими слуховими віконцями, видавались йому в темряві величезними головами потворних старих жінок, що сидячи в колі, кліпаючи очима, дивилися на шабаш. То був якийсь новий світ, небачений і нечуваний, потворний, фантастичний світ, що кішив і плезував довкола. Дедалі душі, ціпінюючи від страху, затиснути, мов улащата трьома жебраками, Оглушений гавканням і виттям юрби, нещасний Гренгуар намагався зосередитись, пригадати, чи не субота сьогодні. Але всі ті зусилля були марні, хід його думок був порушений. І сумніваючись у всьому, вагаючись між тим, що побачив, і тим, що відчував, він невтомно ставив собі нерозв'язне запитання. «Якщо я існую, то чи існує все навколишнє? Якщо існує навколишнє, то чи існую я?» Раптом серед загального гамору в натовпі пролунав різкий крик. Ведімо його до короля, ведімо до короля. Причисти діло, пробурмотів гренгуар, тутешній король, це, напевно, якийсь цап. До короля, до короля, повторила юрба, і поета потягли. Кожен намагався вчепитися в нього. Але три жабраки не пускали з рук своєї здобичі, виривали генгуара в інших і рвіли. Він наш. Камзол його, який і до того ледве тримався, віддав Богові душу в цій боротьбі. Коли Грингуар проходив Майдан, його думки прояснилися. Незабаром відчуття реальності знову повернулося до нього. Він уже почав звикати до навколишньої. Спочатку, чи то від його поетичної фантазії, чи, може, прозрічно кажучи, від порожнього шлунку, перед ним було щось, наче імла, туман, який затуляв навколишні речі. І він бачив усе немов у кошмарі. В сновідіннях, що роблять хісткими контури, викривляють форму, об'єднують різні предмети у величні брили, перетворюючи речі на химери, а людей на примари. Потім, потім ці галюцинації поволі відійшли, і він сприймав світ уже спокійніше, розсудливіше. Дійсність перемагала. Вона лізла на очі, плуталась під ногами і помало руйнувала всю ту жахливу поезію, яка, здавалося, йому була довкола. Він упевнився, що брівне не стіксом, а болотом, і що не демену його від підштовху, а злодій, що не про душу його йдеться, а про життя. Бо ж йому бракувало того цінного посередника миру, який так успішно став між бандитом і чесною людиною, Гаманця з Грішем. Нарешті, придивившись ближче і спокійніше до цієї оргії, Гренгуар зрозумів, що попав не на шабаш, а до шинку. Бо і справді. Двір чудес був тільки шинком, але шинком розбіною, червоним, не тільки од вина, а й від крові. Коли нарешті конвоїри в лахміті доставили його на місце видовище, яке він побачив, аж ніяк не могло повернути його до поезії, навіть до поезії пекла. Це була найпрозаїчніша і найгрубіша дійсність корчми. Коли б це діялося не в 15 столітті, то можна було б сказати, що Гренгар від Мікеланджело. Опустився до кало. Навколо великого вогнища, що палало на широкій круглій кам'яній плиті, лежучи язиками полум'я, розжарені до червоного ніжки порожнього в ту хвилину тагана, безладно стояло кілька трухнявих столів. Видно було, видно, тут не було жодного слуги який би поставив їх паралельно або хоч подбав, щоб вони не стикалися під такими гострими кутами. На цих столах виблискували кухлі, мокрі від вина та браги, а навколо кухлів виднілося безліч п'яних облич, багрових от вогню і вина. В одному місці якийсь пузатий веселун гучно цілував гладку дебелу повію. У другому лжа солдат Штукар, кажучи з людійським жаргоном, Посвистучи, знімав пов'язку із своєї фальшивої рани розминав здорове міцне коліно. З самого ранку замотне безліч у ганчірок. А якийсь хирляк, навпаки, готував собі на завтра хрестову рану з чистотів та бичичої крові. Через два столи від них святеник у вбранні Пілігрима монотонно гугняве молячись цариці небесні. Ще трохи далі епілептик-початківець вчився в досвідченого епілептика викликати піну на губах жуючи мило. Поруч нібито хворий на водянку позбувався своїх мнимих пухлин, а чотири чи п'ять злодіїв, які сиділи біля того самого стола, сперечалися за вкрадену ввечері дитину. Притому змушені були затуляти носи. Через два століття всі ці чудеса видавалися при дворі, як каже соваль, такими забавними, що задля розваги короля їх використано у вступі до чотириактного балету «Ніч», поставленого в театрі пті Бурбон. Ще ніколи, додає очевидець, який бачив цей балет 1653 року, несподівані метаморфози двору чудес не були так вдало відтворені. Досить елегантні вірші Бесари Бенсерада підготували нас до таких метаморфоз. Скрізь лунали грубий регіт і непристойні пісні. Кожен співав по-своєму, просторікував і лайвся, не зважаючи на сусідів. Усі цокалися кухлями В супроводі того дзенькоту Виникали сварки, бійки Розбитими кухлями забіяки Дерли один одному лахміття Великий пес сидів, підібгавши хвіст І дивився на вогонь Було на цьому гульбищі кілька дітей Украдено того вечора Дитина плакала і кричала Товстий чотирирічний малюк Мовчки примостився на високій лавці Біля столу, що сягав йому до підборіддя. Ще один поважно розмазував по тій постулів лідь, що спливав із свічки. Четверта дитина, зовсім маленька, сидячи в грізуці, перехилилась у казан і вишкрябувала його черепком, дряпаючи так, що від тих звуків Страдіваріус мабуть, відзумлюв би. Коловогнича стояла бочка. На цій бочці сидів жебрак, той був король на своєму троні. Ті троє, що тримала Гренгуар, притягли його до бочки, і вся галаслива юрба на мить принишкла, окрім дитин, що шкребла казан. Гренгуар не насмілювався ні зітхнути, ні підвести очі. «Омбре, ту сумбреру!» – промітка. «Зніми капелюха, чоловіче!» – гукнув один з трьох шебраків, які привели його сюди. І перш, ніж поет зрозумів, що означає ці слова, другий пройдеся з нього стягнув капелюх. Благенький, правда, капелюх, але ще придатний і іспеку і в дощ. Гренгуар зітхнув. Тим часом король зв'язати своєї бочки, повернувся до нього і запитав. Що це за нікчема? Гренгуар стригнувся. Цей погрозливий голос нагадав йому той інший, що вранці завдав першу удару по містерії прогонявши під час вистави. «Подайте, що ваша ласка!» Поет підвів голову. Перед ним і справді сидів Клопен Трульфу. Він був у тому самому лахміті, хоча й прикрашений знаками королівської гідності. От тільки виразка на його руці вже зникла. В руці у нього був ремінний так званий вузлуватий кончун яким в ті часи користувалися міські стражники, відтісняючи натовп. На голові щось кругле, загострене вгорі. Чи то дитячий ковпачок, чи королівська корона. Трудно було розібрати, бо обидві ці речі схожі одна на одну. Опізнавши в королі двору чудес клятого жебрака з великого залу, Гренгар, сам не знаючи чому, трохи підбадьовився. «Метре», – пробурмотів він, «Монсеньоре, сір». «Як мені вас величати? спитав нарешті, дійшовши до найвищих ступенів титулування і не знаючи, брати йому ще вищі чи трохи спуститися. «Вилечай мене як завгодно, Монсеньйоре, ваша величність або друже, тільки не тягни. Що ти можеш сказати на своє виправдання?» «На своє виправдання?» – подумав гренгар. «Це мені не подобається». І почав затинаючись. Я той, що сьогодні вранці. Під три чорти, перебив його Клопен, Твоє ім'я негіднику, і нічого більше. Слухай, ти стоїш перед трьома могутніми володарями, переді мною, клопеном Трольфу, королем Алтинів, наступником Великого Кесаря, верховним володарем королівства Арго. Перед Матіусом у Гангаді, Спікалі, князем Єгипетським та Богемським. Ось цим жовтолицем стариганом з ганчіркою на голові та перед Гійомом руденьким імператором Галілеєм.